Bona nit. Benvinguts un dimecres més al programa metàl·lic de Radio Ciutat Vella. Benvinguts als Jocs Metàl·lics. L'Udi Metàl·lici. 60 minuts que tenim pel davant que avui els farcirem de la música més fosca i més depressiva. Inspirats per al temps que tenim avui, les notícies que ens arriben eh, al voltant d'aquest eh, projecte de país en el que vivim, doncs hem fet tota una recopilació de com ens sentim avui i, per tant, voldríem compartir aquests eh, lluïosos eh, moments de depressió amb tots vosaltres. Comencem doncs eh, aquí a Ràdio Ciutat Vella 100.5 de la FM eh, Sí, Ràdio Ciutat Vella Comencem eh, la foscor dels propers 60 minuts Doncs hem començat amb els Grote, una banda que ens ve des de, des de Girona un one Man band amb un sol membre, un projecte personal una que va començar a l'any 98 fins fa relativament poc que ha canviat de nom amb seu nou la seva nova trajectòria Eofòbia no tenim informació sobre ells per la línia que està treballant el, aquest, eh, aquest home l'anomenat Nargass però veient eh, tots els seus eh, projectes paral·lels com són Pànicum i Plaga doncs ens podem fer una idea de per on van els trets Ara anem amb el, el, el segon eh, grup que ens eh, omplirà els, eh, els propers eh, sis minuts. Són els Gospel of the Future, una banda que ens prové des de la República Txecca. Ja no està en actiu però ens ha deixat eh, dos grandíssims treballs complerts. ...com són el Declipse, l'últim editat l'any 2010... ...i el que tenim aquí, el Gospel of the Future... ...de nom homònim. És un treball amb set temes... ...i que navega dins de l'Slutch Metal. Nosaltres anirem a per al tema que ens ha encet aquest treball... ...que és el titulat Caval. You're dead. aquests han estat els Gospel de the Future amb el seu tema cabal, inclòs amb, amb el seu primer treball complet de mateix nom. Ara anem per uns eh, mestres eh, de la depressió del Funeral Doom. Estem parlant dels alemanys mm, Woship, una banda formada en l'any 98 i que eh, ho ha sigut i ho és tot dins de l, eh, l funeral de l'escena Doom, en definitiva l'escena depressiva. Anem a part la seva, la seva obra mestra, la titulada DOOM, un treball editat en l'any l'any 2007 i que està, estava composta inicialment eren per quatre temes, però després en altres edicions s'han anat afegint per fer més complet el, el treball. Anem a escoltar una mostra de com, de com les gasten aquesta gent amb el Opus All I Ever Knew Like That Worship Doncs, eh, després del All I Ever New Like Dead dels Warships eh, han vingut el tema el rebuig de la banda local a Collonícer des del seu treball eh, la transformació editat ja l'any 2005 eh, aquest tema eh, dins del del treball conceptual al voltant de l'obra de Kafka coneguda com La Metamorfosi Tornem a dins, a dins del DOOM, concretament del Fioner DOOM de la banda russa contra un, un grup format en l'any 2004 i que fins ara porta un, eh, un treball editat amb el mateix nom de la banda. El tema que escoltarem és el titulat Solitude. No està inclòs en aquest... Eh, no està inclòs en aquest eh, treball que m'ha nomenat editat en l'any 2005 sinó en un compilatori de, de bandes d'aquest gènere de, de Rússia és el titulat Doom Art Rue Compilation 2000, 2005 en ella trobem bandes tan interessants com aquest Intaglio i altres ja més gòtic però de tota manera un disc recomanable per dues o, o tres formacions que veritablement estan endinsats en, en el Doom més, més depressiu i més, més fosc. Anem a escoltar el tema aquest solitud dels Intaglio des de, des de la mare a Rússia. Aquest ha estat el tema Solitude, versió curta, segons posa aquí la informació que tenim de la banda Intaglio des d'aquest compilatori de l'any 2005 titulat Doom Drew. Queden eh, 15 minuts per arribar al final del programa, podrem encaixar doncs dos temes més, ja que eh, avui, eh, en l'estil en què ens hem centrat, eh, no és que es caracteritzi per eh, per lo, oh, la curta durada de, de les cançons. I anem per una banda que ja hem esmentat al començament, que és la que ha estat sonant de fons eh, tota l'estona d'anar que aquest, aquest ambient ambient, eh, tan eh, idoni per eh, la línia que avui ens estem dirigint, els jocs eh, metàl·lics, també eh, ho devem, ja que al començament eh, doncs no, no ha acabat de sonar bé, hem tingut problemes amb... Eh, amb el reproductor de, de vinils, però ara anem a donar-lits del seu espai, no de música de fons, no de música d'ambient, estem parlant dels mestres. Ah, una banda que des d'aquí admirem i respectem els Corrupted des del seu treball de l'any 2004, el titulat als HAC por los sueños asesinos, al tema Sus Futuros, Corrupted. els trigui i el, aquest tema Sus Futuros eh, pràcticament hem arribat al final del programa d'avui el tancarem amb els Drag Into Sunlight una banda que ja ha sonat aquí en el, eh, en el nostre programa en els nostres Jocs Metàl·lics ja fa abans eh, la temporada passada en sembla que va ser i ho farem amb el seu treball, l'únic treball que tenim entre mans el, hate, el Hatred for Mankind el tema és el que tanca un instrumental Totem of Skulls i és eh, va, tirar més cap àmbit que altra cosa que serà un, eh, un perfecte final per a aquest viatge que hem fet avui en, a, a través dels sons més foscos i depressius del metall un, un treball, un programa perdó, que ens ha inspirat doncs, el dia d'avui i, i, i la situació de tot plegat En fi ens tornem a retrobar el dimecres que ve a partir de les 11 de la nit ens repetim els dilluns a partir de les 12 del migdia en aquest punt del dia al 100.5 de la FM a Ràdio Ciutat Vella i si no tenim el nostre blog ludi-metalliqui.blogspot.com aquí podeu baixar també el programa quan millor us vagi i escoltar edicions anteriors bona nit fins dimecres que ve Say everything much of what you see on television shows man as a negative creature where there's so many good things about man that could be on television but they're not quite as interesting as the bad things now I'd like to do something with my life that simplifies the mood as opposed to the bad. What can you say you're you're left without any kind of rational response because if you say Ted is all bullshit he's not saying no it's not I know and he knew